Тридцять вогненне жертвоприношення. Привіт тайгера. Привіт, сказав мисленевий образ Тайгера Салазера. Ми знайомі? Так і ні, мовила жнице Рент. Я прийшла розповісти тобі, що впіймали жінця Люцифера. Жнець Люцифер е, це не той, хто вбивав інших жінців. Так, і ти його знаєш. Сумніваюся, сказав образ. Я знайомий з кількома виродками, але нікого аж настільки викривало ного, не знаю. «Це твій друг Рован Даміш». Образ змовка тоді розсміявся. «Гарна спроба», – сказав він. «Це Рован вас підговорив?» «Роване!» – почав гукати він. «Де ти ховаєшся? Виходь!» «Його тут немає. І не кажіть мені, що він вбивав людей. Він навіть не став жінцем. Вони його виперли, а натомість віддали посаду дівці». «Завтра його стратять», – сказала Ренд. Образ завагався, суплячи брови. «Вони були так добре запрограмовані, ці образи». Вони упорядковували спогади кожного виразу обличчя суб'єкта, яке будь-коли архівували. Зображення інколи було таке реальне, що аж лякало. «Ви не жартуєте, так? Ну ви ж не можете дозволити цьому трапитися. Ви маєте це зупинити?» «Це поза моєю владою. Тоді поверніться у свою владу. Я знаю, Рова краще за будь-кого. Якщо він зробив те, що ви кажете, то мав на це причину. Ви не можете просто його зібрати?» Тоді образ почав роззиратися, наче розуміючи, що знаходиться в обмеженому світі віртуальній коробці, з якої хотів би вибратися. «Це неправильно!» – сказав він. «Ви не можете цього зробити!» «Та що ти знаєш про правильне і неправильне?» – гаркнула Рент. «Ти лише на розсудливий тупоголовий тусівник!» Він люто на неї зиркнув. Мікропікселів його зображення збільшили відсоток червоного на його обличчі. «Я вас ненавиджу!» – кинув він. «Ким би ви не були, я вас ненавиджу!» Айн швидко натиснула на кнопку «Зачинила розмову». образ Тайгера зник. Як і завжди, він не пам'ятатиме цієї розмови. Як і завжди, її пам'ятатиме Айн. Якщо так крутить його зібрати, то чому просто не зробити це? Запитала в Годдарда жниця Рент, докладаючи неабияких зусиль, щоб не звучати такою знервованою, як була насправді. Для її нервів було багато причин. Насамперед, те, що стадіон був складним місцем, аби захиститися від ворогів, а ворогів у них було чимало. І це не лише женці старого ладу, але й усі від тоністів до цитаделі жінців, які трималися осторонь від Годерда, та невдоволених рідних жертв масових збирань. На приватному літаку Годерда були лише вони вдвох. Зараз, коли кортеж вже наближався до місця свого призначення після майже тижня пітляння своїм подовженим колом ганьби, вони зренд летіли, щоб з ним зустрітися. Так само короткий політ, як довго подорожрована Даміша. Як і шалене даху Годерда, літак переобладнали, встановивши озброєння з ери смертності. З під кожного крила звисали кілька ракет. Літак регулярно низько пролітав над общинами, котрі Годдард вважав непокірними. Він ніколи не використовував ракети для збирання, але, як і ті гармати на даху, вони були нагадуванням, що за бажання Годдард міг би це зробити. Якщо бажаєте публічно показову подію, запропонувала Айн, – влаштуйте більш контрольоване збирання. Можливо, трансляція з невеликої таємної локації. Навіщо це все перетворювати на виставу? Бо я полюбляю вистави. А більше причини мені й не потрібно. Але, звісно ж, існувала значніша причина. Годард хотів, щоб світ знав. Це він особисто зловив і стратив найбільшого ворога світу за часів безсмертя. І не лише, щоб посилити авторитет Годарда серед звичайного люду, але й щоб завоювати захоплення жінців, які могли виступати проти нього. Годард завжди був або стратегом, або імпульсивним. Ця велична подія була стратегічною. Перетворення збирання Романа дамиша на шоу не дозволить його ігнорувати. «Серед присутніх буде понад тисячу жінців з усього світу», – нагадав їй Годдарт. «Вони бажають це побачити, і я бажаю їм це показати. Хто ми такі, щоб завдати їм досягти свого катарсису?» Ренд навіть не уявляла, що це означало, і їй було байдуже. Годдарт так часто просторікував ерудованими нісенітницями, що Ренд навчилася вимикати для них свій слух. «Як краще способи це влаштувати?» – сказала Рент. Тепер Годард почав сердитися. Вони влетіли в невелику повітряну яму, що, на думку Годарда, певно, була викликана його настроєм. «Ти намагаєшся вказати мені, як бути жанцем, чи, гірше, як бути панівним кланком? «Як я можу вказувати, як бути тим, чого не існувало, доки ви його не вигадали?» «Обережно, Айн!» – застериг він. «Не зли мене, коли я маю відчувати лише радість!» Він почекав, поки попередження осмислиться, а тоді відхилився в кріслі. «Я гадаю, що ти з-поміж усіх людей якраз дуже хотіло б побачити, як страждає Рован після того, що він з тобою зробив. Він зламав тобі спину і залишив помирати, а ти хочеш, щоб його збирання було скромне і тихе?» «Я хочу його збирання не менше за вас, але збирання не має перетворюватися на розвагу». Відповідь Годдарда супроводжувалася обурливою посмішкою. «А мене це таки розважає!» В ролі жінця Люцифера Рован був надзвичайно обережним, щоб ніколи не змушувати страждати женців, яких убивав. Вони збиралися швидко, лише після їхньої смерті він палив тіла, щоб ті не можна було відродити. Його не здивувало, що Годарду бракувало такого милосердя. Агонію Рована розтягнуть до максимального ефекту. Рован міг генерувати лише обмежену кількість удаваної хоробрості. Коли смертельний кортеж прокладав свій шлях до його кончини, він нарешті мав визнати, що насправді турбувався житими і його не хвилювали, як він може запам'ятатися в історії. Його турбувало, як його пам'ятатиме родина. Мама і його чисельні брати та сестри вже, напевно, знали, що він був жінцем Люцифером, бо відколи йому приписали затоплені ендури, це зробили Романа поганцем. Натовпи людей, які приходили хоч зиркнути на кортеж, були тому доказом. Чи будуть його родичі серед глядачів? Якщо ні, то чи будуть вони дивитися з дому? Йому стало цікаво, що відбувалося з родинами сумнозвісних злочинців у часи смертності, бо в безсмертному світі досі не було еквіваленти жінцю Ліциферу. Чи засудять їх за компанію і зберуть? Батька Романа зібрали ще до затоплення ендури, тож він не знав, на кого перетворився його син і як його ненавидів світ. Це було милосердно. Але якщо його мама і брати та сестри ще були живі, то, напевне, зневажали його, бо як інакше? Це усвідомлення деморалізувало більше, ніж будь-що. Під час звивистої подорожі-кортежу в нього було вдосталь часу, щоб побути наодинці з власними думками. Його думки не були його друзями, принаймні не зараз, бо вони лише нагадували йому про його вчинки, які привели його сюди. Те, що колись він вважав виправданим, зараз видавалося вічайдушним. Те, що колись видавалося хоробрим, нині викликало лише сум. Все могло скластися інакше. Він міг просто зникнути, як і Жнець Фарадей, коли мав такий шанс. Йому було цікаво, де зараз був Фарадей. Чи буде той дивитися прямий ефір і оплакувати його? Сітра буде, де б вона не була. Цього мало бути достатньо. Збирання запланували на 7 вечора, але люди почали з'являтися заздалегідь. В натовпі були женці та звичайні люди, і хоча жінці мали окремий вхід, Годдард закликав їх сидіти разом із Голотою. «Це просто золота нагода для зв'язків із громадськістю», – сказав їм Годдард. «Усміхайтеся і говоріть гарні речі. Уважно слухайте їхні базікані і вдавайте, що вам не байдуже. Можливо, навіть роздайте кілька імунітетів». Багато хто слідував цій директиві, та дехто не зміг змусити себе і сидів лише з жінцями. Рована в супроводі посиленої охорони повели на велику сцену з доступом просто на поле. Сто здоров'я, дров, які вони для нього підготували, був у формі триповерхової піраміди, що складалася з накладених гілок, наче випадкова колекція розміщеного разом з плавного лісу. Але якщо роздивлятися ближче, то купа виявилася частиною хитро сконструйованого дизайну. Гілки були не просто накладені, а прибиті на місце цвяхами. А вся конструкція була однією величезною валковою платформою, наче парадний плід. В самому центрі було заглиблення, в якому стояв кам'яний стовп, до якого рована міцно прив'язали вогнетривкими путами. Стовп стояв на платформі, що підійме рована на верхівку піраміди, показуючи його натовпу в правильний момент. Тоді сам Годдард його підпалить. «Ця крихітка – незвичайне вогнище», – пояснив головний технік, доки вимикав бульовіна нітирована. «Я був частиною команди, яка збирала цю красу. Тут насправді чотири типи дерева. Ясен для рівномірного горіння, маклюра китайського апельсина для високої температури, горбина для… ну, бо англійською пишеться як «рован», і кілька гілок вузлової сосни для гарного потріскування». Технік перевірив дані твікера, підтверджуючи, що бульовіна нітирована були вимкнені. А тоді, наче дитина на науковому ярмарку, продовжив пояснювати дива смертного плоту. «О, ти будеш від цього в захваті!» – сказав він. «Гілки зовнішнього краю обробили калійними солями, щоб вони горіли фіолетовим. Далі хлорид кальція, щоб горіло блакитним. І так далі, щоб були всі кольори спектру». Тоді він показав на чорну мантію, в яку гвардійці-соломіці одягнули рована. «А ця мантія просочена хлоридом стронці, щоб горіти темно-червоним. Ти будеш палати краще, ніж новорічні ф Ой, «Дякую», – озвався Роман. «Так погано, що я цього не побачу». «Ох, побачиш», – радісно мовив технік. «В базу вбудований вихлопний вентилятор, тож усі матимуть гарний краєвид, навіть ти». Тоді він дістав шматок коричневої тканини. «Це проксиліновий кляп. Він швидко горить і попилиться, щойно розігріється». Тоді він зупинився, нарешті усвідомлюючи, що Роман не потребував і не хотів усього цього знати. Швидко згоряючи кляп, що дозволяв людям чути його крик, був не тим аксесуаром, що міг викликати в його ентузіазм. Тепер Роман радів, що йому не запропонували останньої вечері, бо його аж занадто нудило, щоб втримати їжу всередині. Позаду техніка зайшла жниця Рент з оберемком гілок. Лише сама її поява була краща, ніж докладний опис його ферічного спалення. Ти тут не для травені ви з ним, гаркнула вона. Технік негайно знітився, наче цуцик після прочуханки. Так, ваше чисте, пробачте, ваше чисте. Віддай мені кляп, і зникне. Так ж не це, Рент. Ще раз пробачте, ось він готовий. Він показав їй пальці вгору, вона схопила кляпа, а він відступив, зсотуливши плечі. Скільки ще залишилося? – запитав Рован у Рент. От от розпочнеться. Кілька промов, і настане твоя чара. Рован усвідомив, що немає сили її дражнити. Він більше не міг продовжувати безтурботно до цього ставитися. Ти будеш дивитися? – запитав він. – Чи відвернешся? Він не знав, чому його це турбувало. Рент не відповіла, а натомість сказала. «Мені не шкода бачити, як ти помреш, Роване, але дратує те, в який це пройде спосіб. Якщо чесно, то я просто хочу, щоб все скінчилося». «Я теж. Намагаюся вирішити, чи гірше знати, що саме трапиться, чи було б гірше цього не знати». За якусь мить він запитав. «А Тайгер знав?» Вона на крок від нього відійшла. «Я більше не дозволю тобі грати в маніпуляції, Роване». «Жодних ігор», – чесно сказав він я просто хочу знати. Ти розповіла йому, що з ним відбувається, перш ніж забрати його тіло. Чи мав він хоча б кілька митій, щоби з цим зміритися? Ні. Він навіть не здогадувався. Він думав, що його от, -от посвятять у дженці, Тоді ми його приспали і все. Ровен кивнув. Наче померти у вісні. Що? Саме так хотіли померти всі смертні. У вісні, мирно, не знаючи. Напевно, це має сенс. Рован вирішив, що сказав забагато, в запхала йому до рота кляп і затягнула його. «Коли до тебе дійде полем'я, спробуй його вдихнути», – сказала вона йому. «Так все закінчиться швидше». Тоді вона пішла, не озираючись. Айн не могла викинути з голови образ Рована Даміша. Вона вже бачила його з нерухомленим, підвішеним і зв'язаним усіма можливими способами. Але цього разу все було інакше. Він вже не був сміливим і зухвалим. Він здався. Він не виглядав, як майстерна машина для вбивства, на яку перетворив його Годдард. Він виглядав точно, як наляканий хлопчина, який стрибнув вище голови. «Ну, так йому й треба», – намагаючись опанувати себе, подумала вона. «Що посієш, ти й пожнеш. Хіба не так казали смертні?» Коли вона вийшла на поле, стадіоном прокотився порив вітру, розвиваючи її мантію. Трибуни вже майже повністю заповнилися, більше тисячі жінців і тридцять тисяч звичайного люду. Величезний натовп. Ренд сіла поруч із Годардом та його помічниками. Костянтин не міг пропустити збирання, але він здавався вельми задоволений усім цим. «Ти насолоджуєшся собою, Костянтине? Безперечно, намагаючись роздражнити його, запитав Годард. «Я усвідомлюю важливість цієї події, котра об'єднає публіку і покаже об'єднану Північну Америку», сказав Костянтин. «Це сильна стратегія, і вона точно стане поворотним моментом у справах жанців». Це було похвально, але не відповідало на питання. Ідеальна дипломатична відповідь. Однак, як передбачала Айн, помітивши не схвалення Годарда, той її розгадав. «А ти, як завжди, послідовний», – сказав йому Годард. «Костянтин послідовний. Я справді вірю, що саме таким ти залишишся в історії». «Існують три атрибути», – прозвучало від Костянтина. «Ти хоч надіслав особисте запрошення нашим друзям в Техас?» «Так, вони не відповіли». «Я очікував, що так і буде. Шкода». Я б дуже хотів, щоб вони побачили родину, від якої вирішили відмовитися. Порядок денний вечора складався з чотирьох промов інших верховних клинків Північної Америки. Кожну ретельно писали, щоб висвітлити конкретну суть, яку потрібно було висвітлити Годдардові. Верховний клинок Гаммерстайн із Східної Америки оплакуватиме численні втрачені на індурі душі, а також інших нещасливих жінців, яких так брутально прикінчив женець Люцифер. Верховна клинкиня Пікфорд з Західної Америки говоритиме про єдність і те, як союз п'яти із шести цитаделей Північної Америки покращив усім життя. Верховний клинок Тизоки з Мекситеки посилатиметься на еру смертності, вкаже, як далеко зайшов світ і залишить глядачів із завуальованим попередженням іншим цитаделям жінців. Мовляв, якщо не приєднаєтеся до Годорда, можна повернути назад старі часи. Верховний клинок Макфейл із Північного мису віддасть належне всім причетним до організації цієї події. А тоді, перш ніж підпалити вогнище, Годдард нарешті виголосить промову, що загорне все це в гарне пакування з бантиком. «Це буде не просто збирання публічного ворога», – сказав він Айн і своїм заступникам. «Це пляшка шампанського, яку розбили об борт корабля. Це позначить хрещення нової ери для людської раси». Здавалося, що Годдард вважав це чимось релігійним. Вогняне жертвоприношення, щоб очистити шлях і заспокоїти богів. А стосовно Годарда, то для нього цей день був настільки ж важливим, як і той, коли він показався на конклаві і прийняв номінацію на верховного клинка, а враховуючи розмах, навіть важливіше. Подію дивитимуться мільярди, а не лише зібрання жінців на конклаві. Наслідки сьогоднішнього вечора будуть відчуватися ще впродовж дуже довго часу. А цитадель жінців, яка ще й досі відмовлялася з ним об'єднатися, матиме невеликий вибір, окрім як погодитися. Тепер, коли він зосередив більшу частину збирань на національних меншинах, почала стрімголов зростати його підтримка. Звичайні громадяни раніше ненадто полюбляли неформалів, а доки вони не були частиною тих пошарпаних груп, котрі варто було вкоротити, їм не варто було хвилюватися з приводу збирання у світі Годерда. Звісно, враховуючи невпинне зростання населення світу, було більш, ніж достатньо людей, яких можна було зараховувати до маргіналів. Він почав усвідомлювати, що це було питанням еволюції. Неприродний відбір, бо природа стала слабкою і беззубою. Це було значно більш схоже на інтелектуальний відбір, а Годард і його прислужники були на чолі інтелігенції. Коли вже майже стукнула сьома і потемніла небеса, Годард повсякчас нервово хрускав кісточками на пальцях і теліпав колінами. Його тіло відображало молодецьку нетерплячість, на відміну від його обличчя, айн поклала йому на коліна руку, щоб це припинити. Годарда це обурило, але він послухався. Тоді потьмініли вогні на трибунах і стали яскравішими на полі, а жартовне багаття почали викочувати з приміщення. Напружене перечуття натовпу відчувалося просто в повітрі. Замість аплодисментів і вигуків лунали зойки і наростаючий гул. Це навіть на підпалене багаття перехоплювало подих. Те, як на його гілки потрапляло світло, мертвий ліс, сплетений для очей митця. На безпечній відстані чекав запалений смолоскип, готовий, щоб Годард у потрібну мить підніс його до краю піраміди. Коли розпочалися промови інших, Годдард подумки проговорив власну промову. Він вивчав найвеличніші промови в історії. Рузольта, Кінга, Демосфена, Черчилля. Його промова буде коротка і мила, але наповнена гідними цитування фразами. Такими, що гравіюватимуть на камені, такими, що стануть культовими і вічними, як ті, що він вивчав. А тоді він візьме смолоскип, підпалить дрова, і коли почне розгоратися полум'я, він процитує поему женця Сократа Ода вічним гімн світу, якщо такий існував. Розпочалася промова Гаммерстайна. Він був бездоганно смутний і скорботний. Пікфорд була величною і красномовною, тизок відвертий і рішучий, а подяка Макфейла тим, хто зробив можливим цей день, здавалася чесною і справжньою. Годдард підвівся і підійшов до піраміди. Йому стало цікаво, чи знав Рован, якої честі його сьогодні удостоїв Годдард, закріплюючи його місце в історії. Відтепер і до закінчення часів світ пам'ятатиме його ім'я. Його вивчатимуть школярі всього світу. Сьогодні він помре, однак у надзвичайно реальному сенсі він також стане безсмертним. Його включать до літописів, як бувало, лише з кількома. Годард торкнувся до кнопки, і платформа підняла Рована зсередини піраміди до її верхівки. Натовп загув ще голосніше. Люди повставали, почали тицяти руками. Годард розпочав. Шановні женці і поважні громадяни. Сьогодні ми передаємо останнього злочинця людства для очищення вогнем історії. Рован Даміш, який називав себе женцем Люцифером, вкрав світло у стількох людей. Але сьогодні ми повернемо це світло назад і використаємо його як чіткий та повсякчасний сигнальний вогонь для нашого майбутнього. Хтось постукав його по плечі. Він майже чого не відчув Нова Нової ери, де женці з виваженою радістю формуватимуть наше величне суспільство, збираючи тих, кому немає місця в нашому славетному завтра. Знову хтось постукав по плечі, цього разу наполегливіше. Невже хтось переривав його промову? Хто міг насмілитися на таке? Він повернувся і побачив позаду Костянтина, який затьмарював його цією образливою для погляду малиновою мантією, навіть хвилькуватішою тепер, коли до неї прийшли рубіни. "Ваша світлосте", прошепотів він. "Здається, виникла проблема". "Проблема? Костянтине, посеред моєї промови. Бомбарду самому поглянути". Тоді Костянтин перевів його увагу до піраміди. Рован корчився, вигинався у своїх кайданах. Він намагався кричати крізь кляп, але крики не будуть чутні повністю, доки кляп не згорить. А тоді Годард усвідомив. Особа на вершині напідпаленої піраміди була Рованом. Обличчя було знайоме, але лише коли Годдард поглянув на величезні екрани навколо стадіону, що мали зблизька демонструвати страждання на обличчі чоловіка, то усвідомив, хто це. Це був технік. Той, який відповідав за підготовку Рована до його страти. За десять хвилин до того, як мали викотити піраміду, Рован спробував потішитися останніми митями свого життя. Та раптом до нього підійшли троє жінців, пробираючись крізь ліс гілок. Він не впізнав жодного з їхніх мантій чи бодай чиєсь обличчя. Цей візит був незапланований, а враховуючи обставини, Рован був радий їх бачити. Бо якщо вони були тут, щоб завершити особисту помсту, не бажаючи чекати, доки він згорить, то це буде легший кінець. І от один з них дістав ножа і замахнувся ним у його напрямку. Рован підготувався до різкого болю і швидкого згасання свідомості, але цього не трапилося. І лише коли лезо розрізало пута на його руках, він усвідомив, що це був ніж Бові.